Отже, на подвір'ї Параскеви Іванівни проживало людей з 20 нащадків славного гетьмана Данила Апостола. Усім сердечно Параскева Іванівна знаходила місце і заняття. Прилаштовувала до праці на цигельний завод, на цукроварню, найбільш схоженьких на відомого пращура – зокрема тих, хто майстерно скошував одне око, залишала на своєму паровому млині з непоганою платнею у два срібних карбованці на місяць з повним забезпеченням харчами і житлом. Не маючи власних дітей, Параскева Іванівна обожювала свою єдину, небогу сирітку мусеньку і щоліта намагалася відгодувати її своїми варениками, до яких мала необійкий хист. От і в цей день на Галявинці перед маєтком варила Параскева Іванівне варення з вишень. Заготовки робила уже зараз, щоб взимку відіслати до лютої півночі стоїків зо 30-50 для любої небоги. На галявині кипіли і пінились кілька мідних казанів. Служниці під керівництвом невгамовної хазяйки збирали рожеву пінку в полумиски, розливали вже готове варення в слоїки, тихо наспівували. Одне слово – ідилія. Тиха сонячна днина – Ті золоті хвилини, коли ангели злітають з небес, щоби подивитися, який лад панує на землі. Але так тривало недовго. На веранду, мов ошпарений, вискочив лакей Андрівко. Параскева Іванівна за старою звичкою тримала лакея, одягнутого в яскраві народні шати, і заволав на всю околицю. Параскева Іванівно!» Поводження у пані було вільним, і тому гукнув по-простому, так, як пані любила. Від несподіванки Параскева Іванівна здригнулася і так хикнула головою, що з перенісся впав у мідний казан її монокль разом із довгим срібним ланцюжком. «Тьху!» – лихоманець налякав, – скрикнула Пані, з жалем дивлячись, як тоне у вишневих бурунках моноколь. «Ну що в тебе, Андрійку, за голос такий, мов у сурми Єрихонської? Тобі б на кліросі співати. Що сталося?» Андрійко махнув рукою в бік розчинених дверей і промовив шанобливо. «Там е братчик ваш, Матвій Іванович...» «На дроті!» Цю фразу він навчився вимовляти недавно, коли минулої зими його світлість генерал Гурчик подарував сестриці телефонний апарат, схожий на голову Оленя. Не любила Параскева Іванівна новітніх витребеньок. Куди краще розсильного послати або поштового голуба? Витерла руки об фартух. Жестом наказала дівчині-служниці монокль врятувати і пішла за Андрійком до передпокою, де той олень золоторогий стояв, хай йому грець. У цю мить сидів генерал Гурчик в своєму кабінеті біля столу на Адміралтейській зі слухавкою в руках, чекав, доки з неї голос дорогої сестриці Долини. І як Долину одразу ж запитав, «Ну як, душе моя сестричко, тобі мусінька сподобалась? Виросла?» Щось забулькало в слухавці, що саме не розібрала, адже увійшов до кабінету і паліт Вікентійович з телеграфною стрічкою в руках. Спантелико збив. Махнув йому рукою генерал Гурчик, мовляв, «Почекай, не до тебе» сестрою сестрою розмову маю, і знову дослухався до булькання самого Глобина. І Політ так і замер на порозі, споглядаючи, як встає поволі начальник зі свого крісла, як щоки його роздмухуються, мов паруси у вітрильника».